Apa gerangan yang dilakukan musuh pada diriku? Aku sungguh syurga ada di hatiku, dan taman-taman yang indah ada di dadaku. Ia selalu terus ada tetap bersamaku, dan selalu ikut ke mana saja kepergianku. Tak seorang pun bisa merampasnya dariku Aku andai mereka sampai memenjarakanku Maka itulah waktu khalwat bersama Tuhanku Dan jika mereka berani membunuhku Sungguh itulah bentuk kesyahidan bagiku dan mereka pun akan segera menyusulku. Dan jika lama mereka dari negeri ini mengusirku, maka ku anggap itulah bentuk wisataku. Aku adalah aku yang mengerti benar jalan hidupku. Aku. Takkan pernah peduli dengan orang yang mencelaku Selagi Allah tetap rida dan mencintaiku Aku tahu, tahu tidak menyukaiku Tapi itu tidak masalah selama aku ada di jalan Tuhanku dan mana mungkin syaitan menyukai ajaran nabiku Tauhid akan kujunjung di atas kepalaku dan pancasila syirikkan ku injak dengan kakiku hukum ilahi ku angkat tinggi dengan tanganku dan undang-undang kafir Kan ku tebas dengan pedangku Enalah hai hamba ta'ud Kalian adalah musuh abadiku Dan aku adalah musuhmu sepanjang hidupku bila kalian ragu dengan ajaran Tauhidku Dan merasa benar dengan ajaran musuh Tuhanku Mari kita mati bersama kau dan aku